بسم الله الرحمن الرحيم وان تعذيه ابي الله البخاري عليه وسلم فاض رضی الله تعالی عنہ فرمائی قلنا ما النبي صلى الله عليه وسلم ومم الرسول الله صلى الله عليه وسلم سلام سته نفر اخصو سته نفر نحن معشر الانبياء لا نورثو انت وتوجد معشروري منسوب دي نحن معشر الانبياء دا دا واجب كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سته نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد ها علماء دا کسان جده داو شرا لای ترعون علينا من باندې چته ذکر ورنشی يوم يوم 10 14 ذي الحجة عند صدور الرساله وكنت انا وابن مسعود ورجل من خزيل وبلال زوما ابن مسعود تاتي اعط الضمير مرفوع متصل بان غير التاكيد نفي الضمير بالرواد كنت انا وابن مسعود كنت انا وابن مسعود ورجل من خزيل يسريد خزيل وبلال ورجلان لست اسميم دوتا نورمو لستو اصمیمان ما ته تا چیز داغی نمون ندي معلوم چی داغی سو نمون نذیم پیشت مطلب باری نو کن تو یو ذر شو ما ابن مسود یو رجل دو شو بلال شو دو سال نور شو فکش لگا فوقع فوقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقام ندن نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدلکی چیزن واقش وال سچ واقشو فحدث بی ولې فح دا سر ننفسسه هو بره ووه بره وه نوبیر اسلام خو حری شو و که نه داخوا تاسو دووره خبره خبرې ل کممزکه چې د ایمان را وړي دا سديدي د غټان دي جانان نه بشي نو سره به ایمان وړيسم پردي واجه باې په ک را چې دي ته به هم چې خیر دی مه را یم کې م راځئ فيتحدث نفسه فانزل فا الله تعالى ان الله تعالى دعيت راوليه ولا تطرد الذين يدعون ذكيه دعاتا دعاتا کې نوسته ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه ولا شيء يريدون وجهه دعاتي كريمه چې الله تعالى نازل کړو له مال مشولا عادل او انسان اسلام کې وګره ایمان کې وره مال دارا تنګوري جوسو تنګوري شريعت ایمان دغوري د ایمان په ټولباني اگر چې غریبان <تصفح> دا غریبانه دي لیکن ایمان پر دی ایمان په ټولباني برابر دي که نشته په برابر دا نور خو رات پړتي چې څوک نه جن هغه رات پړتي لیکن ایمان په لحاظ برابر ول دي وي او معلومه شد غربا او مجلس چې د آیات کرام مالدارانو مجلس کې غبس او يا نه اللہ ما شاء اللہ کا نا دادو بیعت الرزوان کو والاو کے دین لقض رضی اللہ وآدن مؤمنین اذ باثا فیہم اذ بائیونکا احسن شارع دعا ان ابا صوفیان ابا صوفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی رسو ایمان ناور بیگا نا ابو اتا علا سلمانا و صحیب و بلال فی نفر صحیب دے بلال دے سلمان دے سفر کسان ان دا فصو فیان پی تیرے دو طالبان خوازات کون دیکھا نا فقالو طالبانو ما اخذت سیوف الله من عدو اللہ ما خذها مان اخذت سیوف اللہ ندی نیولی ترو دا اللہ تعالی ینی دا مجایدین تروی چی دا اللہ پا حکم بانی ینی دا تروی استعمال ای دینا دے اغسطے دا اللہ دو دشمن چی بوسو فیان نی مان خضا ہاں نازر والوال پکار بی بیانی سو دیوانی دا دا دا دا وقت دا صلح دیکھا نا او دی بیا دیکھا نا او دی بیا صلح دا دا دے چی تطیرے بس تعالیبان ہوئی چی دله خدا زائد او بکر صدیق سید بانی دا خبر خواهن ناگی بلا فقال ابو بکر اتقولون هادا لشیخ قریش و سیدیم تحب دو مشرد قریش و او دا غیر سید بارکیو فا اتن نبی الله اللہ علیہ وسلم فا اخبرون او بکر صدیق نبیل سلام سکرالی و تیوی دا سی اگر کم طالبان چیو طلبات چیو نو هغوی دکسې و نوما ماو داسې و نو فقال ته یا باابکر لا لکه اغ ضبطتم کېې شيتاببددي غسه کړي لئن ان کومته لقد اغ زبتهارب بهکه د تعلیب ډې ل شانې دی ل مقام دی کد دي خفه نو رې خفه کړی دی په اتام ډاړې ک را ووررسې د فقاله یا اخواتاغ ضبط کومغ ضبطته کوم ما تاسو غ سړي قاللوله دورو چې کہ توم بخا یاغفر اللہ لکا یا اخوی یا یا آخی اللہ لیتا تا ارس مات کی روریہ منگورتانا نیو غفا بس او سو خوابت از مباشی رئی ایسی رات نو یا اخی یا یا اخوی تنہا سبا نے پیش دیکھے خبر ہو خبرمانی پیش الله نا اللہ طالب خودے لئے مقام دیسوڑیا آو کھانا ما خلاص سيوف الله من عدو الله ما اخذها يوم لما انا قال ما اخذها لم تستوفي حقها منهم تمام انا بقول لك لم تستوفي حقها منهم خط الحق دي دي دشمندان اللي بيقولك اصل حقك في اللي يقول دي داري حق سدي اللي يقول مأخذها... دام دي اللي يقول واللي دي يقول ياخذ ما اخذها لما ده انا بقولك ان هم حصل حق اللي بيقولك ما اخذت سیوف اللہ من عدوو اللہ ندی غست ترود اللہ تعالی جسمن دلانا ما اخذت اخفالحق پر نه تکنے بھی پورا کرے اخفالحق پورا کرے لیر کیا اصر کٹکول دی پکا دیگر کٹکول کرے وے ایتو رو کٹکول کرے وے وقولو یا اخائی ورویہ بفتح الحمز و کفر الخاہ و تخفیف لیا اخی ورویہ بزم الحمز و فتح الخاہ و تی او نو خار اکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هر او کا پیجین کی جنت ہا گلا ہا دا وره واشار بالصبابه وال وفرج اے اورے نو مڈی اور نو کولا واد کو دکسی ویو دکسی دک څنګه جدی دا یو بل تنذری دکسی بذن یاتسی اے دا لگو نیمکه ده نو بو درې دا ما سره دکته انا وقاف فی الیتیم کا تن باب مولاتفه الیتیم والبنات وصائر الضعفا ٹھیک شو لگا نا ندامه کی عمر مولاتفه الیتیم وصائر الضعفا طالبانو دغه قدر بیان شې شر بیان شکه نو که سره په خپل کور کې ارشمالدار اثر خاندانی هو بل دیږي وسړی کمزور استایږي څه ډیر خیال دی تا ستیکاله یار هم په خپل کور کې هم زوره وري په خپل مطلب په کور نه یېم کافر الیتیمی کفالت کهون که دی یتیم لہو چه در در نصبی وی اولی او هی یا در در حسب نیلاو در بل چه خو یتیمی یو خود در نصبی دی روارو تپا تیشه دی نصبی دی اولی غیری هی یا نید ترز ری دی نید روارد دی بل خاندان لیخ خو یتیم دی لکا نو انا و هو کہاتے نی فی انا و هو کہاتے نی و اشارا راوی او مالیکم نو اس بسسببې وورستا راوي شارهغله چې هغهمالکب د آنس دی بسسببات وورستا دسې فوه الیم له هوورې غیرری معناو قریب هو اوویل الح نبيو من هو سره د قریبي یا زنرري او جدوه او اخوه او غیرو من قرارابې چ لکه ف قریلو ان تکف له مور دی اتن کفالت کئی پلی دی زیم دی کانا او جدو نکدی نو نسیم دی کانا او اقو رور دی نو رور دی او رور تپاتی شیدی اتن لاری مر دی دی او مشر پاتی شیدی بلکشر دی او دی خیار دی او غیرهم من قرابتی دن علاوہ چکم نوری دا قرابتن علاوہ بلسوکی لکا واللہ واللہ او لگن کنا لغیرهی پر مطلب برکش دا مطلبی بیدی چا دل د ملک کلا کلا دا مسکین نیم نا سمی وی دور مالداری چې سوایا ما آتا تا سراکا ملک کجور اور آرکنزی آچه تفوزیو کنو گاڑی شریگی دا لیسا المسکین الادی تردو تمرتو و تمرتان ولل لقمت ولل لقمت ولل لقمتان انم ام الانم انم ام الانمسکین الادی یتعففو مسکین کو آگا دے غزان دا سوال نساتی تپوسو کاو معلومه دغه چګونن کنګه بل اپا پاکستان لمیٹډ به غیر برابر برابرۍ پر ظاهر له واسه مش عبد الرحمن من دې ګوره چې تګزیدې دا مسكين نه دی حقيقي سويق حقيقي مسكين هغه دی چې يتعفف يترك سوال الناس مافطري خو فقريږي خو سوال نه کې خلکو نه څه صحیح نه ني صحیح نه ني دغه مسكين نمو نم من مالداری چې دی ب پروواي وله یوفت ته نو في بي او سووېېږم نه ته د کای چې ص ده پیوکړی شي وله قوممو پسیم نه پیسلمنا د خل رسالوي پشته به خبره باله بګو مال دامې یوغني ولا یوفته نوبي څوک په چې واقع دي غریبي په تصدق او علي ولا يقو پاسيمن پیاسال نه چې هر غو هم نو څوک پی او وساتېم دک مې سن دي ولګا وایو وعلى الله عليه وسلم ارملہ کونډي ارملہ منه څو کونډي کونډي کونډي بي نه الله چھکم نگران دے پچا بانی پا کونڈو او په مسکن بانی دا پشان دا مجاہد پی سبیر اللہ دے واحسبو قال ایو گمان میں دا چې دیموی چھو وکل قائم اللہ لا یفتر دا پشان دا اغا اولار دے سبحان الله الله تر اولار دے لا یفتر ستڑکی گی نا وکل صائمی پشان دا روجہ دار دے لا یفترو چې دې چې درس دې افطار نکړي او روزه نه روزي چې دین ان مطلب څه شو مطلب داره رې چې دو کوندو او د مسکینانو نگراني کوونکې دا پسند مجاهد فی صبر الله دې دا پسند اغصائم روزه دار دې چې روزانه روزي نسي او دا پسند اغ متہجد دې پسند مجاهد او متہجد دې چې ته تهجد کوي او لاړي دا تړي کې نه دا پسند ثواب اجر دې وایې شرط طام طام الولیمام نا کارړړی دوړړی دا غولی می دی واټړې هم یم نوها میاتیه منکو لري کې د دیناسو جدي ترازی سمانه حاجتمندې هغه راځي وتا وجود عام الیہ میابا او بل لري کې دې تاسو جری انکار کوي غریب سړی حاجتمندې نو دا غریب نوم په جوړینه چې بلان کې غریب بل ته تم نه اخره ګمونه لري جو وونتول دمال دارونو مری اړيب کې ودينه انده تړړا ده وامل لم يجيب الدعوه فقد صلى ورسولا چې د دعوت اجابت نکینده نا د الله تعالی د پیغمبرنا فرماني وکلا خدا الله چې دعوت کې ناروا نا. ده خلې نا. ک نارواږي یا ډړای حرام ده یا شراب شراب سکي یا بل ناروا دعوت ده دا. یا ټان ټکورواله ده پوهتلای نه چې څه حاله فقد دا د دبل روایت د ابو هرره رضی الله تعالی او پر روایت باندې بخاری مسلم کې دی بس طعام و طعام و وليمه ډیر ناګار ډوړې ډوړې داغه وعده ده دا یو دعاء اله الاغنیا و یطرب الفقراء مالداران و ته ولي او فقرا غریبان چېن اغاظ پرې خدري کیږي اغاظ پرې خدري کیږي یو غریب چې ډوړې دټرو کپڑے سوای نوې روپستر ده زانا او زانا او زانا اغطاله ده نو بس لامبری را لامبری نه جوړه سپین جوڑای او خستاو پاٹکیواله دی سیتا کراکور پیدا گلی کتا یا ششمی یا سپلای ایسی دار آغستی نو رادال شویده اجی سیف خیر آلی اجی سیف خیر آلی اجی سیف زویا ترین سکر دنه چکیناستو لیده چکیناستو لیده نو اجی پخکر آلی ده نو رو دا کپڑی را کلی اپا غدا کی وی پا تا کی دا ځان هغه ته څه کېست؟ وې دا کور دې کپلو ورای زه وختیم راغلم دا دې چا ورای دا دې کپلو ورای زه وختیم راغلم او تا تاسو واپس کړم هو دا کپنی زپا واچولي نو بیا تاسو پرې دا دې کپلو ورته nil kawe nil because we don't need you دا په دا شي نه راځي الله ما شاء ها من عالا <سؤال> جاریتین حتی تب لغا چاچ پرورش کو دو دو جنہ کو لنہ دی دو جنہ کہی دو خیم در تپایتی شویدی یادو ساتھ کو لنہ دی دی حتی تب لغا تردی پوری جغب آلے ریسولے جا یوم القیامہ دے بد قیامت پردرا دی آنا وہوا کہاتین وظم اصابعہ نبی علیہ السلام داگو تلہ سے راغن لکھ لی ویزدو دے بدا سی یوزہ بیمون پا جنت کی د غریبانو د پوقراو د ماشومان د کمزور دور لحاظ وک نن انګريزی راتاسي يهودي سيد اسلام کې دنه خضر نشته په بازار کې د زنانو حقوقي نسوان نشته خر تلک زیا ته حقوقي نسانو دي ته وايي چې بربنده راوځي او چې تکلیف کې ناشته او چې د بازار کې د دراوی ضد لکهره پوچره هه سايبالي بن ناګلزي اته دې چې ته پارکوو باندې ناشته چې په لاسه چولې یا چې باندې لاسه چولې ته دغه حق وای راشه حق اسلام ولا څنګه ورګره دي تا پلاړینګ د قرآن کی چرت سورت نشتی سورت الرجال سورت النساش کرے سورت الرجال نشتی فرم گریم قدی صورت سورت سورت النسا در خوض السورت در ضعفاو در کمزورو حقونا شل زلا لفظ د النسا پر سورت النسا کے ذکر دی شل زلا نسا نسا نسا حقوق نسوانا حقوق نسوانا, نسوانا. نسوانا. پکار دیو دا پکار دیو موانا مو عائشة رضی اللہ عنها قالت دخلت علی امرأتن وما احب نت شو رضی اللہ تعالی ہوئی او تالانه یو خزمه ما باې داخل شله او دولوړ سره ویم تقللو سوالی کو معلوېې چې مجبه وه سا خو نواې خو انت حد د رې د مجبه فلم تجد دینديشي ان غیرره تمت نوه ده هغې ماسهکه سوونهموندل س وا کجورینا سبحان جوور نه چبحان الله زمونګورونهډ کې سنی چغې او سنی سردي ک او په موا دا کجو ورکړله پهتهسممت بینب نه تییهنا کجو د دوالو لوروو م کې چې دغه تقسیم کلله والله تاغل م نپل چې شوونه خول مور ډېره مور خو موری جن مور مور مور نهقامد دی اپاسې دهڅخه جت نو تللف دا خله نهبيو صل الله هووا له نه نوبی اسلام رالی په خبرته خبر بان دی موور ته خبر وورتهو دغس یو ه راغلی واده چلوکولی دا چلوکو فقالله ندیې سراتتو سررا او فررمیل منبطولیا منه مناد د هلبا نتی بین سووک چې مختلفلالی شو په دی جینا قوبانې په سچ سرف سه ننوته پاتې شولی واړی وړي سووکې اخنی نوواده کوې نو او د خمانه کې په اف ی هن نه نوڅکم چې م مختلفلالی شو او د دی سرههکې کو نه لهسطرنی ن نار دا بهته قیمت پرت بانې د دپارده شي نه سبحان الله ہوگیا کو نه کی کون نہ لو ستر من ننال دا ور د اور نشی پرد وبشین او د اور بدی بچی پریسر واه کنا لا لا سبحان الله وان دا دښین د تخلیل ندی والله ولم ذا بلا واکین را لا یا اتنی مسکینت اللہ لا یو غریوا تحمل بن تن لها جو دونه کوت ام تو سره سر تمراتمه له درې ک جوې چې دنا وړړلی په په کولهوا د ته من همما تمه تن نه هرریویللا یو کهجر ورککله واه فات لا یا او خپل خلی ته یو او چې تکړلی تا کوله چې دا وښري یو د شه بله بلله خپلو چې ته نولی خپله حالی م سر که نه خوړلی نو پستهطته اب نهته دی مور نه د غی پاتې کجوريوم تلبد خورا کوو کو غی دوالو نن نه د دې چې دا هم لراکا یو یو هم خور دارلم راکا نه دې د خلینه دغه چې دا غلا فشقت التمره التي كانت تريد ان تاكلها سبحان الله مور چې د کنا د مور دې یې کا درې مور د مور دې لته مور دې یې کا درې ناریا کجوره چې داسې سیرې کړل لا هغه دې دوه لور کړل او خپل یو نه کوله فاجبني شانوا تاسو د خپل ارځ خپل موبر چې تاسو موږ له موږ چې طالب وي تاسو جلار شي شراخي په پټي شي کې خو دې نه کړ نور څه غړي کفردلو کفردلو تور رسور کې داکي ګراکي داینه دا, دا, دا, دا, گطا گطا دا. دا او سره غل له دینو وته وې څه جوته وې ورته جوړا کانه او چې خشي ناراضه مې ويخه دي قرنو هغه چې دا شي دلیک مناصین ټولي له ټیلا ورکه زو ټیلا سره ورکه اوهټانه و نبه چې تو خو دا تو خو دا نه خرم ورکه به ولا به دا دا معلومه نه لګورې میموري ست دا خیال دې دا ګډی موږ خو نو غوړ پشم موږ دکزه دغه شم اوغه خوراک ما لږه نه وي اوس خو لخرشه دی زت بده څه چې نه شکه و مالټی نه دا زره زره زره زره زره نو دا ست دا خیال دې <عشان> دې دا په لغره دی وی لا به مونږ چې د سبد چې د شپې ماخام راځي کنه مې مونږ ماشالله واړو دې ورې کارو او ذکر راځي دیو په لاسو ته ووري او الله ستوري چې دې د لاس سره راوونه دي که نه انا راو لا ذکر کوي چې پټه شي راړي ماخام ماست نور مول بازار لسی ور کې طلع نه بدلم یوه او خرس څو ته وکټلې په پغوڅو په شپې ته او شو هغه رالي په صاحب جناور کله ځي نو دا دا له عادت یې دا د وری دواګان یې نو دا هم ته وتاه شي دواګان وا افستري او زه نو په لوروس مناسب چې زه هغه مخه صداګري خو لري دواګان یې اخلي په عجبه نشاله او پیسینګ وا شیدلږي همالوارل پرشامه چې تبله نه واه کې دې میمالدارل اودته چې د همار وره علاج نه د موته ته نه وځه چې له بوز نه پېتک ډاکټر او ما هغه دمو وچی لکه چې د څه غواړ ته غوښتي دراو لري د شپږ مریدار فشریې د دې مرز ملي سفرای نشه غواړاله نو چې دا ر پیښیږي تاسو ته وایم نو علامه چې د مستی سره د امر د دوه د سولګارته په سم دي کې په حال کې دي نه نه چې رېب سره یو ملاتره لري د څنګه په دوه سره د سره ته په پخاګړه نو ما د مخ به شي پیږي او در به خدمت کوي موو همت کوي زما همت کوي ملما او تګداری په لاره بداو چې خو له دا د لوګي هغه ډیر ډیر کېږي دا نه سودوی او غلا دا ولیدل مستقره لا ګاړو دا که ابل می زه ترینو په اپیساله چې و اندی ګراله موټر کې وروراله نو شابه اندی راځي مليشدته ټول چې دا نو په وټه بسر راغلي نه خللهله اوله ورې که نه ف کارتونله دي سوونه اتلي رورې الله صله الله و صللم ما د الله پې غمبرته داغې سناانه د دا کار بزاري و له اے چې کمم کارو فقاله نوبتهې ان الله قد او جبلله حالجننا الله ديله پا دی نونو باندې جنت واجب کر او آتا قہا بین النا آتا النار دا اے دو اور نا چیزنے پتا کہ بچو سره چیزنے آزادہ کرنی دا دا بو اور تا نیزی دا و سبحان اللہ سنگا چلے بھئی حق اسلام ورکی اسلام حق ورکی زنانہ اولا ماشمان اولا اتاسو کی دماکی کہوئی خدای مغرکا بمباریتی کہوئی امریکنیان یعجیان حسائی اللهم ح دررسول اللهصل له لم وسلم نقل چې نوبیست اسلام اللهم اني او حجو یا الله ډېر یارمم خپل اوومتو د کمزورو د حق په سسللاېسم نه ډېر یاروما خپل اومتو حق فین د دحق د حق په سرسللاې التیم وال م چغه تیم دی او صدهښه ده اومانه او حجو اوپل حرااج اسم فأساكم ورلغم قناة جفدو قناة ورغلده في ورغلده في ورغلده ور فأسا بفروت ته بمن زي عصنا حقهما وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا لذين سخته وركم وأذر عنه زجرا أكيدا أو دين نلوير زجر وركم وعايا ها وعن الله تعزيزي وعليه وفاهم لله وفاهم رعا صعدند زید گمان ڈالیچه زمان دا پارا پا زیلت تے پا آچا بانیچه زمان اخکتا جی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلامی اے سادا حل تنظرون و ترزقون الا بزعفائکم حل تنظرون تاسم اولینو دا مشتم غد ملیانی سی کشرانو تا بھوری جاتے نہیں بھوری حل تنظرون تاسم مدد نکوری کی تاسم علیہ وسلم نکوری کی الا بزعفائکم په پاکستان نټه کې پوسټ لري تاسو آره که د اوسېټ ټیکر څنګه اندال پوسټ لري تاسو په دعا د زاتو ول حدیث کې لري ودا حشته دي کتاب ته دی له یېشته کېشته ا ها كتب اه لاندې کېږي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يرسل الله هذه الامه بضعفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم واسناده صحيح دايب په اخلاص دايب او مذعیب دوعاګانو ها وايي رسول الله موه کنا رسول الله صلی الله علیه و الیহি رسول الله موه کنا حبغونی حبغونی ما كمزور کی اوغری یعنی ددی پټالاش کولو کی زما مدد وکئی ددی پټالاش کولو کی زما ته ہوگئی مدد ہوگئی فینما ترون سرون ما له و زور وګوري که نه ینما تون سرونه ور زونه ب زاف کوم یا داه چې او غوني ف ضوااف که تاسو زما ملګرته غواړي هغه د زواافو سره په خ کولوکې میلا ما غواي که نه ما له ته ووي چه سره ملګې شم دا په زواافو